Свидетелството от Телвив се връщаме в Плодив, за да добавим още един свидетелски разказ. Ели, Анави, Вървим по Плодивските улици. Отиваме къде? Отиваме към паметника на спасението, с който нашата общност отбелязва. така важната дата за нас. 10 мавт, 1943 година. Какво се случва тогава и как, как го помните във Вашето семейство от семейството на Ивет, а на Ви, ключова писателка. Майка ми правише опити, пишеше, това осмисляше живота й. тя започна да пише на 75 годишна възраст, написа 10 книги, имаше 11 в главата си, но ковид ни разреши да я напише и последната книга беше замислена за Холокоста. за това, което тя и цялото семейство са преживяли годините на фашизма. Така казвахме ние, макар, че можем много да спориме, годините на лошите хора, ако искате така да кажа. Как изглеждаше този разказ вътре в семейството? Разказ за спасение, разказ за страхове, да. разказ за съпротива, предполагам? И този разказ а, изглеждаше като една травма, която моите родители носиха. Баща ми е бил 4 години в трудови лагери и обичаше да говори за този период. Макар, че разбира се е бил млад, бил е жизнен, тази травма върви както с... Комплексът за малоценност, така и с комплексът за величие. Едновременно те върват заедно. Унижението да, да носят жълти звезди, унижението находната врата да, да стои етикет с надпис еврейско жилище. Между другото, този етикет е запазен в Националния исторически музей. Стоеше във витрината на музея, посветена на спасяването на българските евреи. И на него, с почерка на майка ми, беше написано името на баща доктор Лъмбахора Нави. Тръпки ме погриват, като си помисля. Една травма, която пък ги е направила и по-силни. Защото този, който е преживял тези, тези години, той по-лесно се справя с другите изпитания в живота, които също ги е имал, но далеч не са били толкова жестоки. Та да, разказвали ли се ви, когато бяхте малък за това, което се е случвало? Баща ми не, майка ми да. Да не описвам всичките, всичките унижения, всичките гонения, както ще са оживяли през тези години, не са имали право да излизат от дома си, трябва да живеят в гето, носили са живете звезди, няма ли са право да, да избират, да бъдат избирани, какво ли, какво ли, какво ли не. Банковите им сметки са конфискувани и така нататък, и така нататък. Така, че идваме до тази дата, 9 марта, майка ми е студентка в София, баща я вика, защото разбират, че нещо се готва, нещо се случва. Неното семейство не е между тези поне 600 души, не знаем точно колко, митрополит Кирил казва над 1000, които са събрани в еврейското училище, но в 3 часа сутринта вуйчовците на майка ми, в съседната къща са дигнати, успяват през, през Кумшулука да кажат, че, че е дошла полиция, и че, че ги дигат и очакват най лошото И спрашват майка ми, която е на 22 години тогава, при... Обрейко Обрейков, председател на търговската камера в Пловдив, един известен пловдивски гражданин. Ние го почитаме госин Обрейков като едно от лицата на спасението. Той отива при владиката, при Кирил, казваме какво става. И тук е вече свалена шапка на бъдещия патриар, който не, не го е страх да, да продължи ни принципи, които отстоява през всичките години на войната и преди войната и след войната. На едно благородство, на една етика, която не му позволява да, да стои без участие. Оттатък историята. Е. Знаем, ето, влиза. флиза при оплашените, паникалсаните, обезверените евреи, дава им надежда, изпраща телеграма на царя, в влака с конските вагони стои на гарата. Късните часове на сл. 10 марта заповедта за депортиране отменена и те са пуснати да се преберат по къщите си. Фактически, депортацията, убийството е отложено. Не е отменено. Просто властите разбират, че тайната е щупена. Че, че, че това, което са искали да направят скришно и което успешно са направили в Северна Гърция, Македония и Пират, в старите предели на България, не са успели да го скрият. Затова казват, да, да, спокойно ще ги убием по-късно. Не са успели, но това е. Тайната е щупена. Дали има още тайни, които трябва да бъдат щупени по отношение на нашето минало, за да можем да си кажем, това няма да се повтори? Ами, специално по отношение на спасяването на българските врени, нещата са толкова добре документирани, толкова ясно. Не знаем, кои са нашите спасители. Благодарим им с всичката възможност тържественост, помпозност с, с максимално отдаване на почет на имената да не са анонимни. Имаме 20 души българи, които са праведници на народите от мемориала Ядла И в същото време има хора, които превратно четат с някакви такива силминутни цели и силминутни интереси да обяват преследвачите за спасители. Как да кажа? Mm -hmm. Това Тоест, вътре в общността има яснота, а, кои помагат и кои преследват? Абсолютно има такава яснота. Има разбира се една малка група, която и от общността и извън общността, която търси, казах, някакви неясно какви изгоди и изкривява историята. Историята в случая е толкова ясна, че нямаме къде. А, много бързате, Ели. А, не би. Много бързате да. към паметника на спасението. Да, да. Малко като метафора. Така, да, да, да, така звучи. Да. Вървим всъщност по да, е. една от е... еврейските улици. Да, казвам се е княз Фердинанд, сега е била Героза Ивнов, сега е Христо Геданов и даже името на улицата. Се сменали през всяка епоха. Това е къщата, в която са живели, живяла майка в този период. И това е съседната къща на нейните вуйчоци, през който е минало съобщението за депортирането на поведските грани. Тайната, която се е щупила, Тайната... за да има спасение. Точно така.